Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasalfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa misi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallahu wakhlahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taku Allah haqqa tuqaatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 amma ba'd saudara- saudara pembina usamah hadiy sharudin sidang pendengar alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada waktu ini kita menyambung kembali kepada tafsir kita Nusi, ayat yang ke-17 sehingga berikutnya a'udzubillahi minasy syaithanir rajim wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma at'idani an ukhrijaka wa min qabli وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُمَا يَسْتَرِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمين وَهُمْ يَسْتَرِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ wa li kullin darajatun mimma amilu wa yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun sallallahu alazim sinisinan ini kita lihat di indikasi sekali demikianlah kalau kita perhatikan dalam quran wakaf ibtida kaedah bacaan keharusan untuk berhenti pada ayat sebagai contohnya an ukhraja wakad qad khalatil qulun min qabli berhenti di situ kemudian kita ambil balik wa kadhalatil quruni min qabli wa huma yastagheethaan laha wa ilaka aamin inna wa'da allahi haqq wa li bunti biwa'dani haqq ambil berikutnya fa yaqulu ma hadza ila asatirul awwalin mano lepas berhenti pada perkataan haqq kita ambil fa tak payah ulang balik semula sebelumnya dan sebelum itu dan selepas ayat ke 18 sebagai contoh ayat 19 semua adailah hukum waqaf sedia pada tanda-tanda huruf yang telah pun kita pelajari Musyawi yang dalam dan dikasihi sekian. Di sini kita lihat episod yang berikutnya tentang hubungan manusia yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahuwataala digambarkan dengan hukuman dengan perangan yang buruk terhadap ibu sendiri. Dan orang yang berkata kepada ibu apanya, "Ah, apakah kamu berulang mengingatkan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan dari dibangkit, kubur? Padahal berapa umat sebelumku telah berlalu, lalu kedua orang tuanya mohon pertolongan kepada Allah, saya berkata, Celakalah kamu wahyanak, berimanlah Sungguh janji Allah itu benar Lalu dia, anak itu berkata Ini hanyalah dongengan orang-orang terdahulu Mereka itu orang-orang yang telah pasti Terkena ketapan azab Bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka Dari kalangan jin dan manusia, mereka itulah orang yang rugi Dan setiap orang memperolehi Tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan Dan agar Allah Mencukupkan balasan perbuatan mereka Dalam kad mereka tidak dirugikan jadi, selepas Allah menyebut tentang keadaan seorang lelaki beriman, perbuatannya yang salih, sikapnya yang hebat, cemerlang di sisi Allah SWT, kini Allah bawakan pula kisah lelaki yang kafir, perbuatannya yang batil dan sikapnya yang buruk. Dan dakwah seperti ini, tuan-tuan, adalah merupakan satu metod yang penting dalam tarib dan juga tarhib, motivasi dan juga amaran. Jadi, Allah dah bawakan kisah yang baik, sekarang Allah bawa kisah yang buruk. Ini merupakan satu pendekatan tarib dan tarhib yang penting. Orang yang berkata kepada ibu bapanya ah, Apakah kamu pernah mengaku aku bahawa aku akan dibangkitkan Bahawa aku akan dibangkitkan di kubur Padahal beberapa orang umat yang ramai sebelum ini telah pun berlalu Tak ada apa-apa pun Ada setengah pendapat mengatakan bahawa Ayat yang turun kepada salah seorang putera Abu Bakar Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu Yang bernama Abdul Rahman ataupun Abdullah Tetapi hal ini tentuan dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anhu Aisyah ni merupakan kakaklah kepada Abdul Rahman ni ataupun kakak kepada Abdullah dan yang berpendapat seperti itu menjelaskan bahawa isim isyara kata tunjuk dalam ayat ini mereka itulah orang-orang yang telah pasti mendapat kesan yaitu kepada orang yang minta anaknya minta anak ni dengan menghidupkan mereka yang telah meninggal dunia dalam keadaan syirik kerana Abdul Rahman Abdullah keduanya telah masuk Islam dan baik Islam mereka mereka tak sesuai lah tuan-tuan Ayat ni diturunkan kepada Abdul Rahman ataupun Abdullah Macamlah kisah Sa'al Abah yang pernah kita bincangkan Mursi Surat Tawbah yang lalu Jadi ada kisah-kisah yang dikemukakan Ia perlu kepada pengkajian semula Kena Abdul Rahman ataupun Abdullah Anak kepada Abu Bakar semuanya hebat Sedangkan ayat ni menceritakan kesudahan mereka Kesudahan neraka Doa daripada ayah ibu itu Kalau ayat ni dimaksudkan sebagai Abdul Rahman Takkanlah Abu Bakar kata begitu tuan-tuan kepada anaknya logiknya takkan Abu Bakar suruh ahli syurga yang amat disangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi umat ini keseluruhannya takkanlah Abu Bakar mengatakan demikian wailak wailak amin inna wa'dallahi wa haqq fa ma hadza ila satrul awwalin takkan kisah ni kena pada Umar bin Abdul Rahman atau Abu Bakar Yang mana kedua telah masuk Islam dan sempurna keislaman kesalihan mereka perjuangan bantuan mereka sokongan yang tidak ada bolak-balik tak ada pun berkira-kira Terhadap Islam itu sendiri Jadi kisah ni sebenarnya turun secara umum Bukan kepada sesiapa pun Tapi ia bandingan terhadap lelaki yang saleh Yang telah kita kaji dalam ayat ke-15 16 yang lalu Di sini Why like? Dikatakan di situ Bila ayah ataupun ibu Ayah dan ibu ni mengajak mereka untuk ta'al Kepada perintah Allah Subhanahu SWT Lalu dia telah pun memberi amaran kepada ayahnya ibunya ataidan ini ataidan ini ni, At ni. ni kedua-dua nun ni dipanggil nun mukhaffafa ataidan ini adakah ayah dan ibu engkau berdua ni dicakat dengan kasar kan, tuan engkau berdua maksudnya ayah ibu dia sendiri nak mengancam aku nak beritahu kepada aku tentang hukuman Allah hukuman Tuhan yang kau cerita sibuk-sibuk kan ni? ni anak yang musyriklah tuan, -tuan. ayahnya ibunya beriman oh banyak anak-anak yang telah pun dibesarkan dengan penuh kasih sayang Segala keperluannya dipenuhi segala kehendaknya dituruti tapi bila besar masya Allah, membunuh ayahnya sendiri tuan-tuan sebagai contohnya mereka yang terlibat dalam kisah dadah kerana dadah sanggup bunuh ibunya sendiri kerana dadah sanggup gelar lihir bapaknya sendiri kerana dadah sanggup bunuh adik adiknya kerana dadah sanggup bunuh ramai orang kelilingnya jadi ayat ni bagi kepada kita satu gambaran tuan-tuan berhati hati dan dikasi orang sekalian perkara ni adalah perkara yang berlaku daripada zaman dulu sampai sekarang dia tidak khusus turun untuk individu tertentu maka tersilaplah golongan yang mengatakan bahawa ayat itu turun untuk Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma wa ardaahuma tidak tak sesuai sama sekali kerana Abdul Rahman ni telah masuk Islam dan sempurna keislamannya sokongannya kepada Islam ataupun Abdullah sendiri adiknya ada satu kisah yang dikemukakan oleh para ulama tafsir bila Muawiyah bin Abi Sufyan nak melantik Anaknya Yazid bin Mu'awiyah menjadi khalifah Maka datanglah governor yang bernama Marwan Untuk memujuk Memujuk Artinya menyuruh Semua orang memberikan bayi'ah kepada Yazid Ini satu peristiwa yang berlaku lah tuan-tuan Di oleh para ulama tafsir Ramai yang tersilap faham di sini Jadi bila Marwan ini pergi berjumpa dengan Abdurrahman, Abdurrahman tentunya menolak Abdurrahman mengatakan kamu telah buat satu sunnah yang baru Kamu cuba nak menyamakan sunnah Abu Bakar dan Umar Abu Bakar mencadangkan Umar naik Umar mencadangkan Abdurrahman naik Abdurrahman Al-Auf maksudnya Tapi mereka tidak pernah paksa Dan mereka mencadangkan orang yang bukan daripada keluarga mereka Tapi kamu pula Dan juga Muawiyah cuba untuk menetapkan keturunan kamu yang mewarisi ini bukan lagi tausia, ini bukan lagi wasiat untuk mengangkat jawatan khalifah, ini sudah jadi seperti mana wasiat Kaisar dan juga Kisra, sama dengan Maharaja Rum jadi kamu telah buat satu peraturan yang sama macam Maharaja Rum Maharaja Rum ni bila nak mati, kenakan satu tradisi baru melantik anaknya sendiri, Itu juga Maharaja Parsi Sedangkan Abu Bakar tidak pernah buat seperti itu Kata Abdul Rahman bin Abu Bakar Mempertahankan tindakan ayahnya Ayahnya tidak pernah meletakkan anak Untuk mengganti beliau Tapi ya, Abu Bakar al-Siddiq anhu Telah pun meletakkan Umar radiyallahu anhu Untuk menggantikannya Apakah kau nak samakan tindakan Muawiyah Melantik anaknya Yazid Kau nak samakan dengan tindakan Abu Bakar Melantik Umar Tidak, tidak kena sama sekali Kamu telah membuat satu sunnah Yang sama dengan Maharaja Rom dan Maharaja Persia Iaitu meletakkan yang menjadikan khalifah ni satu benda yang diwarisi monarki. Jadi kata-kata Abdul Rahman ni telah pun menyebabkan Marwan al-Hakam jadi marah dikajarnya Abdul Rahman bin Abdul Bakari. Lalu Abdul Rahman al-Bakr talam lagi ke rumah Tuan Rahmati dan dikasih hasil laikan di kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha. Laikan di ke rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiada sesiapa yang berani-berani bertindak kalau masuk ke rumah isteri-isteri Nabi. Tapi Marwan yang mengejar Marwan Al-Hakam ini Yang Datang ke rumah Aisyah Dia mengatakan Kamulah yang menyebabkan Turunnya ayat Aladzi qala liwalidaihi ufil lakuma Kamulah yang menyebabkan turunnya ayat Seorang yang berkata kepada kedua ibu bapanya Ufil lakuma Cis kamu berdu Jadi Marwan Al-Hakam ni Dia seorang yang pintar Dia telah buat cerita seperti itu Sehingga menyebabkan Aisyah mengatakan Demi Allah tidak pernah Kazzabta Wallahi maafihi nazalat Nazalat fi fulan bin fulan Aisyah radiyallahu'anah mempertahankan sedaganya Tidak Ayat ni tak pernah pun turun untuk Abdurrahman, Abdurrahman tidak pernah ingkar pada suruhan ayahnya Abu Bakar an Dan tidak ada seorang pun daripada keluarga kami Abdullah pun tidak Tidak pernah menjadi orang yang ingkar pada suruhan Abu Bakar Sebelum masuk Islam melentang ayahnya Tidak jadi, Marwan ini, dia telah manipulit Perkara tersebut untuk mengatakan bahawa Kerana marahnya kepada Abdul Rahman yang tidak menyokong polisinya itu Dia berkata, engkau lah ayat yang turun Perkara ini kan Aisyah bertahankan mati-matian Dia tidak, tak ada seorang pun daripada keluarga kami Yang turun ayat Tentangnya melainkan aku Iaitu dalam surah berkaitan dengan tuduhan Bahawa aku telah berzina Dan kalaulah Quran boleh menyebut nama Tentulah Quran akan menyebut namaku, Tapi Quran tidak pernah menyebut nama sesiapa pun Melainkan Zaid sahaja Nanti kita akan lihat tuan-tuan Kaitan dengan Masalah Zaid pula. Ada para sahabat Teka-teki Yang boleh kita sebut pada orang Ada tak nama Seorang sahabat masuk dalam Al-Quran Ada Nanti kita bincangkan Mereka waktunya Tapi Insya Allah Allah Tidak ada ayat menyebut namanya Abdul Rahman Tidak ada ayat menyebut tentangnya Abdul Rahman Abu Bakar Abu Bakar sendiri Tidak ada Yang pernah kita bincangkan Hanya menyebut Sehingga sepintas selalu Tentang perjuangannya Kasih sayang Nabi terhadapnya dan bagaimana kedulukannya di sisi Allah Subhanahu SWT Pernah kita bincangkan Tapi nama secara langsung tidak disebut Tuan-tuan ini mulai ke Allah sekalian Jadi ayat ni Janganlah kamu berkata Cis Ini umum kepada siapa yang Menentang ayah ibunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf Menolak perintah ayah ibunya dalam perkara-perkara akidah Janganlah berkata kepadanya Ah Menunjukkan bosan Tadajjur Jangan merendahkan Jangan mandang ayah ibu pada darjat yang hina Tuan Yang Rahmatin dan Dikasio sekalian Jadi ayat ini umum turunnya kepada kita semua untuk memahami Tanggungjawab, sikap seorang lelaki yang muslim yang profesional Seorang mukmin yang ta'an di sisi Allah SWT Yang akhlaknya cemerlang di sisi Allah Dan akhlaknya cemerlang di sisi ibu bapa Jangan jadi macam lelaki yang dimaksudkan oleh ayat Allah di sini Seburuk-buruk manusia Seorang etis yang derah haka kepada kedua ibu bapanya Engkar adanya kebangkitan dan juga pembalasan Ketika dia berkata kepada ayah ibunya Ah, cis Ataupun kata-kata buruk yang lain Apakah kamu berdua mengancam aku bahawa aku akan dibangkitkan Daripada kuburku dalam keadaan hidup setelah aku mati Sedangkan ramai umat dan bangsa sebelum ini telah berlalu Tak ada seorang pun keluar daripada kuburnya yang beritahu Perlaluan selepas kematian itu Maka perlu apa aku percaya kepada benda ini nah, Ini kata-kata seorang anak yang darah ke kepada Allah SWT dan kepada ibu bapanya lalu kedua, apa ni? mohon pertolongan kepada Allah SWT memohon pertolongan kepada Allah Ya Allah berilah hidayah kepada anakku ini agar dia keluar dia selamat daripada serangan pemikiran etis dan juga komunis yang menyerangnya berlakukan tuan-tuan anak terlalu pandai, belajar di negara barat akhirnya tak menerima adanya Tuhan wal-iyazubillah akhirnya terlibat dengan sebagai contohnya kumpulan LGBT apa namanya boleh pula berkahwin lelaki dengan lelaki La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kesian ayah ibu Ayah ibu ni memanglah paling kesian bagi pendidikan sebaik mungkin waktu kecil Sekolah menengah, sekolah rendah dahulu Pendidikan agamanya cukup Tapi pergi sana itu yang dipilihnya Apa nak buat ayah ibu? Doa lah kepada Allah SWT Keduanya berkata kepada anaknya Celakalah kamu nak Hancur masa depanmu Hancur masa depan kami Kembalilah kepada Allah nak Berimanlah. lah Ni kata-kata ayah ibu yang taat kepada Allah Sedih bayangan kesedihan tuan-tuan sedih dia Marilah, kembali kepada Islam salat dengan puasa tinggalkan zina tinggalkan khamer tinggalkan arak yakinlah nak bahawa janji Allah itu benar apa yang diajarkan Allah kepada muslim untuk menghidupkan mereka kembali dikumpul, dihisap, dibalas itu satu yang benar tapi anak yang berfikiran etis dia menjawab seperti ini dikhabarkan oleh Allah dan firman di sini In ini hanyalah merupakan dongingan cikgu dia terbohong yang ayah percaya buat apa Ya bapak percaya buat apa Dahlah biarlah saya begini saja. Meskipun orang yang kepada ibu ayah ni Cuma akan kata mufrad, Tapi dia menunjukkan kepada jenis Bahawa khabarnya pula bersifat jama' sebenarnya Jadi Allah mengkabarkan tentang mereka Dan berfirman mereka itulah orang Orang yang telah pasti ketetapan seksa ke atas mereka Nampak Tuhan yang minta Allah sekarang Mereka itulah orang yang rugi Inna wa'adallahi haqq Fayaqulu Maa hadza ila asatilul awwalin ulaika allazi naqa alaihim alqaul fi umamin qari khalat min qablihim min aljin wal ins innahum kanu khasirin inilah dia orang yang telah pun termaktub ke azab pedih ke atas mereka ni mereka akan menuju ke jahannam yang dipenuhi dengan jin dan juga manusia kesuruhannya tentang orang yang sebelum mereka yang juga ingkar macam mereka juga akan dihumbankan ke neraka mereka itulah orang yang rugi mana ada kerugian yang lebih besar daripada orang yang dalam dirinya tidak akan dibangkitkan derhaka kepada ubapannya derhaka kepada Allah SWT mana ada seksa lebih teruk daripada itu tuan-tuan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang berikut dalam kuliah akan datang insyaallah wallahu aalam wa sallallahu wa alihi wa, wa, wa, wa warahmatullahi wabarakatuh